Bashkoku kem nisur emisionin Rruga drejt Allahut. I munduar në këtë mision të, të qercojm rrugën dhe kemi thënë se kjo rrugë është rruga drejt suksesit, rruga drejt xhenetit. Të nderuar vëllezër dhe motra, tham se në rrugë do të kemi vështirësi, por në hin e Kuranit dhe Sunnetit çdo vështirësi lecohet të bëhet e lehtë. Kemë folur në misione të kaluara për ignorancën dhe manifestimet që sill kemi ignorancën në jetën tonë. Folum për moserozitetin në kuptimin e fesë dhe në jetën tonë të përditshme. Gjithashtu sot do trajtojmë një temë tjetër, një temë të rëndësishme, ajo është kaosi në jetën e muslimanëve. Sigurtmon, në shoqën e Hoxhës tonë të nderuar Enis Rama do të vazhdojmë të seriojmë edhe këtë temë të sotshme. Hoxhë, më lejo të uroj mirëseardhjen dhe në emër të lexikuesve do t'ju urojave të them Allah të shpërbleft, të ndrohët që na ke qartëcuar çdo herë rrugën tonë drejt Allahut xhëlaleshano. Në sërgjën, Allahu subhane vejtë aty. Ah, ndjega. Ëh, uh, hoje që më folur dhe kemi nisur të trajtojmë në dy muajt e fundit probleme që sjell si mbartia <coughs> e shumë presilcë të ignorancës në Islam, pasi më futur në Islam. Dhe nga shprehet më ato që na kanë lënë në gjël në, në mendje, domethënë ka qenë që Islami nuk është alternativë, por zidi është originalitet. Kemi një shprehje tjetër që i përgjigjson kësaj, sa është Islami baz, apo ajo është domethënë zvendësim? Në data nisëm me këtë shprehje për të vazhduar pas kësaj pjesa që është titulli i temës calci në etën tonë. Falënderoj me Allahun e Azh-Zhuhel për të gjitha të mira që na i ka dhënë, ndaj lutem Allahun e mballosur që na bëjë nga robërit e tij falendëruës, sikur që lutosim që paqja dhe bekimet e tij të jenë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjet e shoqërat, të gjithata që dhe gjithata që ndjekin këtu rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në çonse muslimant e kuptojnë drejtë këtë regullë që e kemi përmandur, pa dërshimë se kërë regullë me lene Allahet Azogjel do të ndryshoj pozitivisht shumë kuptime tona, shumë vëprime tona, shumë qënërimi tona e kështu më rratë. Nuk duhet asë njëherë të kuptojnë, <coughs> apo të ndijem, se islami është një stacion për istacionet tjetës tonë, që si kur që jemi barë të në stacionet e kaluara, ja dhe kësaj rrë er dhe e rrë dhe të bëm do të tëtë, si kur qëtë dikosh për shambull, në ndryshënë orendit e shtepis. Apo, kemi një shtratë me shtratë. Po, kjo shumë e buku, shumë e luksos e i pari, po emrujës i shtë i përbashkërë, shtratë me shtratë. Në që ofëse kështu bëjmë, atërë do tëtë, sa herë nuk na bënë rahat pak shtratë i ri, me automatizim me ndojmë të ndrojmë. Andajmendesë nuk duhet muslimani që sa ndoshta nganjë nuk ndihet komat për shkak të rregullave, nuk është pak ende i rregulluar, më të mundi të mendon se e për ndushime të tjera aftë. Nëse kështu nuk përveton nga ishtami i fara aftë. Andajmendesë e vetmja gjë që me lehen Allah xhallahu or in dimon çti kput gjitha këto çytje, vezvese, Hamendi është ta kupton se islami është original, është bazë e jetës së njerëzit, nuk është zënsim. Të gjitha ato që kanë kaluar ne për to qancin rrugica mua është siguri ka murtur allah xhelal wela wala te të tebu subul mos ndekni rrugica apo nese rruga se ti ka thonë wa inna hadha sirati mustaqiman shikoj rrugen e ti ka thotur syrat suks ne themi kjo esht autobani kjo rruga kryesore ndersa rrugicat te zvendosen sh, nga që, nga rruga te tlodhen qe ne themi te pa te panjohura ndeksu rrugte te tjera q do të tëtë nuk janë të koordinuara dhe nuk, e, nuk derdhe në rrugën e islamit. Përëndaj, të kuptujmë se islami është bazë, është të kuptujmë se nuk mundë dhe mindu që përës kështu. Se kjo është bërë për neve. Dhe gjitha mos përshtatje momentale, duhet me automatin të akuzujmë vetën tonë. Ju atë, nëse aje është bërë për neve, por si duket nemi bërë të papërshtashën për islamin. E jo që islam mund tjetë disa rast e Allah në rojt, i pa përstashmë për një. Jo, ne imit pa përstashmë për ta. Nga se ne imi, ne, ne, ne imi me kuptimet të qëditshme. Apo, nga se do shtë andod, imi futë në islam me kushte. Në duat futëm këtu, e po kështu nuk bënë. Nuk bënë kështu apër. Për shambën që ofëse dëshëran, të edhe njët në përdishme, dhe ndëruat. Posa të shkësht të mjeku çiforbona që përdor. Matematizëm. Çiforbona që përdor. Ti tregon kët, kët, kët ai çifrat. Kto praktikisht. Kto do të më vron afal. Dhe kur dalsh nga ai thotë, dëgjoj. Nëse i përzin këtu me këtu nuk kanë efikasitet. I përmbash diagnostes timë, i përmbash përshtimi tim të ilaçeve? Bë. Merën Allah bë, çloror. Përndysha nuk garantoj. E një më automatik nuk kanë mande epsika bli shtrejt edhe pse ka vrim ndondikim i paketon i fut gjestë dhe i hut. Kështu dëshironë ata. Të gjitha ato ansorat kanë qenë eksperimenta, ti të kanë dëmtuar. Kerata në ilaçin e mjekut. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot inna Allahu huwa at-tabib. Allahu është mjeku, kse cilson pejgamberët. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu është mjeku i gjithë thasëmeve tona. Andaj kur na vjen receta nga mjeku i mjekëve, mjekët e tjerë bje nga, nga opcionin. Mm. Që farë dhe qofshën kualifikimet e tyre, nga se tashmë po flet, a i që i kamësuar të gjitha. Dhe gjitha ato i meri pa këtër muslimani, kë i loqët. Që ka ke përdur musliman, para se me fillu më u falë, për disponim, kam përur këtë, këtë potenqese. Gjuje. Hode! Nga se tash të ka orë, i loqët originalisht tashmë. Originalisht. Tashmë dhe të vresh ndikimin e këtëri i loqët. Në dore të kuptoj se si këthimin e që tamë është këthimin në origin, në bazë. Ti në esenës nuk është dashër, ti është në rrë që në esenës. Nga se ti e i lindur për këtë islam. Kësë është kompatibil. Gjido bredhje ansore, apo shpërëngullje, shvëndosje, është, është eksperiment që në asë një nga këto eksperiment nuk bëshë rrëhatë. Ta është i rra në originë e kanë kandidat pak ngushton se janë zgjenuar ndoshta pak më tepër për shkak se hapa të tjerë kanë zgjenuar pak ose janë ngushtuar diku tash, ndoshta mund të bën shumë gjë. Adapto. Me kalimin e kohës, çdo stëmbien bie në vend e tij. Në... Por kjo është kallëpi i nevojshëm për ty. Po, thënë kjo do të jetë kështu ja, dhe në rrugën tonë thënë do të kemi vështirësi. Po. Pra vështirësive nëse nuk ndos këtu. Nëse nuk e shohim vërtet Islamin bazë, nuk e shohim Islamin, thonë po e shohim si zvendësim të si shtat pak më përpara. Përshëndetje si kur që e paralimrove. Në nuk zhvendosim e tashmë nga islami, se mbeti musliman. Ndodhë njerë të zvrapsat, të dhevjojnë, këto e nërën se tjere, nuk është i majënë. Por në qëfës njerëm, mbetet në islam, në kuptimin e praktike, së falet, ashma agjiran, largohet nga haramet e mëdhasit, kërsa është alkoholi, droga, zinaja, nuk vjedhë, cilësot si një musliman praktikant. Mirë pa, nuk e kultivon këtë kuptim në vetën e ti. Nuk e ushen zemër me këtë kuptim. A mm, po, atëhera a i duhet të bënë dhe qëka. Dhe qëka duhet të bënë. Dhe tër vepëndari që a i e bënë, tër a i angazhim që e bënë, nuk do tjetë në logaritë të regullimit dhe sistemimit e ti brenda këti kalëpi, e se nuk e ka kuptuar, si kur sa thamë, por të angazhem. O të aj uh, veprimtari, të ajë veptari patjetësisht do të prodhoi më tepër kaos tek ai çfarë që do të prodhoi rregull të cilë sistem. Këtë arsui, një shumë njërë, për këtë arsye ne shojmë njerëz për shemb, që han fut në një stan por ende ende për shemb nuk kanë filluar të shijojnë disa shije të caktuara që është dorë ditë tash të shijojnë. Ditë tash është dorë. Po. Për disa gjyre, ka ku. Shkone e më të... Por shembul, që sa so namazë i ke falë, dhe me tani, o da falem që tri vjetë. Për tri vjetë, që se e zbërthejmë në namazë, bje që i ke falë, 5 namazën ditje, dhe mënë 300 dit, 1.500 si namazë. Po da me 300 dit, 5 vite, kushtim ishtë? O da i ka falë, 5.000 namazës. Si, 5.000 namazë i ke falë, apo, dhe ende nuk është nëndëruar namazën, n në Ater dojme... në ndërmjet lokalësi, ater rskausi. Atë don kaos bëhet në të kusht me se do të zgjasën për kaosën, atë kaos që kanë kuptan kaosin. Kaosin nuk kupton, do të kur gjërat mund të jenë aty. Po për shkak se nuk kanë vend vet, do të thonë një trafik mikse mikroga, ndonë trafik, bëhet kaos, do të thonë dikush futet çu ti fol çu dhe robi huton dhe nuk di tani të gjej dhe rruga e tij drejtimi i sku do të përfundojë. Se rruga ekziston. Kaosin, kaosin trafik nuk shkaktohet për shkak se rruga është e ngushtë jo rregullsa gjerizën gjithë. Po për shkak nuk respektojnë shenjat, secili do të futet sot tonë jam i parë. Atëherë, mërho, çdo doja uh, të flisem ato shprehje dhe fjalëror të kausit të muslimanit. Një dhjetë musliman. Që kaus tash manifestohet në aspekte të ndryshme, në, manifestohet në në në <clears throat> do të thotë forma të ndryshme në jetën e një muslimani, qoftë në fjalët e tij, qoftë veprat e tij. Njëriu po sa të, të futën në islam duhet të kuptoj se që jep futmën ku ka rregull ko qëtësi, apo është një, një një është një regullim i pasachem që, që ti nuk i mësu ma herët të ecër një këpj të kësë natyre. Si për shembol, njerët kur herën e parë futën gjemin. A ndoshta është njëri që ka shëtitu shumë është futën në qendrët e njëra traktore. A i dinë si të futën në këtë qendrë, si të ashenësor, a i këtu i dinë. Por që gjemin nuk është kë që është nuk dinë a duhet ullet, a duhet të pret, apo a duhet regull të fut, t nështë a dykush e ka venin për para, nuk guzëjt ullin për para, nuk dinë. Dhe këj e vresi njeri në filem mm. hamendet, mëndon të ashtë dhe gjithë pa e shikojnë, ja që unë shpo di më ullë, kën... përfarës vje, dhe se është fut me një mjedisë që kur nuk është fut të. Apo, përre këti që ka i duhet, ti mësën regullat e sil apo ka se komson jeriu thot valla mu pëlqej aj vëna ti ka ai bukur që ka më më rregulluar ndosaj vënë imamit po sa tulzim jo largoso ka mos shkakto të kaos po ose largohet nga inventa thot mirë këtu ulet të vëni mirëzinit e problemi këtu ka këtu ne nuk dëshojmë që dikush të na ngritet na ulo këtu çau këtu gabim ja po ka se kystam kur rregulla në në çështë ne futemi kët islam do të thon se unë ku të kam më përshtatshëm ulem i themi kjo shënia e parë kaosi të ndavë Apo, se ti do të shkaktosh kaos edhe në mes po edhe vetë tënde. Se kaosi nganjëra as edhe një një ndjenjë e një pasigurie, një ndjenjë e një paçartësie. Pse më llan nuk bën këto? Po pse nuk? Apo? Po. Nuk e ka qartë pse nuk bën multe vënë imamit. And të zonja nuk e kanë të qartë pse huaj të zon pishin. Pse huaj ditën e xhumon nuk bën më ndërpej imamin on. Dallse kam një pyetje. Apo? A nga sikur ka ar për inventin e kaosat nuk më e mësu kemi rregull sopta disiplin ndaj të shumta janë ato shprehje që manifestojn kaosin e një muslimani apo veprim një gatuhës për shemb muova lla mermania ke atë zakon nganjë po vetë vë fond e ke pyet dikons a është koha për mendimin ton apo këto jeni i në fazën e anolimit mendimeve kto s'ka mendim O ma mënia muva kështat. A kanë dhënë ata as hapte pejgamberët son për shemb, Muhamedi s.a.s. qe thotë Allahu ka thon kështat, mos britje Zotit sot kërcur apo. A të ndjen se bi ja rasu Allah mirësh kë po ma mënia muqë a kanë dëgju ndër kështat? Allah s'e rastit më. Asnje rësgalt. Tek nin dëgjojm. Tek nin dëgjojm. Ne si muslimanë kjo lloj veprë ndër ti është haram. Po e diun e po, o ma mëna që në vendin ton Allah dhe. Mamermania është sprija e kaosit tën që s'e ke rregulluar ende veten këtë kopë, tipa navojorum. Apo tash mund dënour nga ministria për çështë publike, nga se po prish qetësi publike. Apo nga se ne jemi rehat në këtë qetësi. Vin zëra trishtues të narshëm, Mamermania ngushto më nai. Çfarë Dhe... pandot? As briguria është fetyosur. Fetyosur mes nesh, duhet të theksuar. Unë mendoj kështu, do të jetë kështu ndoshta sekretizuar hoth mirë këtë pjesë sepse nuk e di situatën se ndodhet kjo këtu. Pasi cili mendimin e vet edhe sëmos si në njerëz thotë që kimi dhe i lirë në lirinë e shprehjes të shprehëu mendimin e këty kësaj. Po. Po kjo kjo është pikërisht afë të kuptuarit e njerëzit se është i lirë është një sinjal i rrezikshëm për një kaos që mbretën tek ai. Tikus thotë po si tash në un nuk po flas i lirë atë në sëpinë të ndë. Nuk po flasë unë e lirë të, për shambull, ku e diunën në le vizën të ndë, le vezë. Po flasë në kopshë në islamit. Kortë futesh në kopshë në islamit, ndër aty, ndërruar, apo, ndër, posatë futesh të thonë, mirë se erë dhe rabë. Nuk të në mirë se erë dhe kryetarë. Asë nuk të në mirë se erë dhe dhe zhëtë një kryeministër, asë zhëtë një filan, një sejrë dhe rabë i Allahot. Kështë të gotë, aftëm. E dhe në gjennet, kështë të gotë. Apo, Allah u gjellë u ala, përmen, i badu Allah, rabët e Allahot. Një rabë, e tash, rubi, duhet të kërkanë sa so liri, ka dhënë zotë njëjti. Jo të futët, para pra kështë, me kuptim të liris vetanak, unë kam kaqë liri. Jo, jo rubin e esenc është i zhveshur apo në esenc nga çdo liri ndërsa shfrytzon nga kjo liri për aq sa i hap zotriu ti unë e duk si muslimani vëllai dashur që të futet në islam si rab pikë krysh si rab nuk guzon të lëvizë të flasë të bëj derisa të hapshë zot en këtë ميدan këtu në këtë fush janë disa por çertaktuara, kjo kushtimisht në, në në këtë kopë të madh, e këtu lejohet, pasi ato këtu, këtu lejohet të thuash mendimim, un mendoj, sprish pun këtu. Kur përvendon kjo bartë këtu, e këtu fal të skom mendimim. Këtu di kusht 30 flet apo. E kështu më radh. Mos kuptimi këtyn e pozicionave dhe përzireme mes mes kulltuçeve, apo në çert kulltuçe kurt ulesh mendimit vlen dhe ku nuk vlen ka sill kët kasë. Ky është një manifestim kot shumë ta, të të këtoën e tyre. Mirë, por ky është një manifestim thashë, do të thotë un di, un mendoj, m'Armania gjithmonë ja kanë bërë kështu të kanë kandez, ka pasur sukses. Themi këtu na duan shumë, por jo çdo ku. Kurt vjequat lemërin Vanderword. Kur na duhet mendimi, kur na duhet na, në... po në momentin këtu është një rregullore e caktuar që e ka sillë këtë disiplinë në Islam, që të gjithë rob të Allahut Azhjel, por të gjithë të nashtruar në një sistem, një rregull, një zot. Atëre të them, edhe të para tan kanë qenë shumë të kujdessu kur i kanë pjesë. Dhonim se si e kanë manifestuar vërtet të para tan këto pjesë që janë futur robër dhe e kanë kuptuar mirë këtë fjalë, më thënë. Të shumtë raste tulla, janë mm. të shumta e, e parëdis Maria, ti kanë qenë konfirmim i vardhshëm i së robërisë. Në aspekt, çopm zbatimin e urrën, çop vlargimin e ndalesave, në çfarë të aspekti? kam dëshmuar se si janë robër të Allahut azh xjal ata po kanë pasur të kaluarën e tyre e, një jetë medveret, të pasër me nxarje, të vërtetë të pasur me ngjarje të pasur me përvoja për megjithatë asnjë përvojë që e kanë kaluar nuk e kanë përdorur pa e legitimuar kjo në që më thëshni unë nuk dëshmuar që në një që ka qenë deri më dje bujar tash bëhet i shtrënguar sikurse kimi thonë dashur nuk dia bën më dhon jo jo ti çdo virtut mirë që ke pas vetëm legjitimoje dhe përca këtëja ku fit. Sa lejuot, diri të cilën mas, po staj, shtë i gështi hau për i liri, mirë po, mos u fotë më ate, unë e kështuja, bëja unë kështuja dhe prej, në ato, thasht, ti mos të keqkuptuemi, në ato shtigje që Zotin nuk në ka dhenë liri që ne të derdhe me ndimit tonë. Të, të flasin për përvoja tonë. Këse për lushë, në e bëjmi partnerët Zotin këtë fi Njerëzit, nga njere, fatkeci, njështë o muslimanë, silën për balë reglë e vetare, pësikur të shimë partner me Zotin. Normalisht, njëtë barabart, aji ka 70% të aksjoneve, por në një kemi 30%. Për kërë, kështë ka thondi? Në ke partner të i me Zotin Gjellivare. Aji është Zotin. Aji ka vendosë kështot edhe 100% gjitha jenë të ti. Ku të lehen, aji të lëvezësh dhe të flasësh, po. Por jo si aks Ju pse kjo është e drejtë e jota se ti ke investuar këtu. Un po investoj për Islam se që 10 vjet falëm. Ky investim i namaz nuk është investim Islam të skenës do kurrë për Islam. I therë josh kë marrje për Islam për përfituar ti. Ti ke marrë për ti ti çka i ke dhënë Islam për se falësh. Then mendojnë se për sa dodi çe falën, atë e fiton një vallë stazhi caktuar në Islam, Njëra. që u jap të drejtë nesër që ata pastaj të ndijen pak më komad, më partner. Kush ka thonë kështu vëlla? Mund të falesh 100 vjet e nuk guxon të më fal. Dikush një of, fillon më fal dhe guxon të më fal. Andaj vë ndëruar sikur si e përmenda, shembull nga të parat ont nga e kaluara në këtë ditim, të cilët kanë dëshmuar se si janë robër, do nuk kanë lëvizur mjaft shumë. Në shumë aspekte dhe në forma të ndryshme. Atë e lëm se më thotë për pjesën e dytë, ishte këtë përsëri në misterton ton të nderuar mishë shkuputemi për një apësirë të shkurtër, duke shpresuar të përfitojmë atë shprehen që të futemi një islam si rob, edhjo si pronar. Nusë Allahun, në ketë bërë të bi, këse një përserit, mësë pak. kuza kthejmë përsëri për, për vazhduar të vazhduar bisedën tonë që kemi e kaosi në jetën e muslimanëve. Hoje duke folur për shembull nga era të parë vetan, se si ata e kanë luftuar egoën e tyre si një qenësh që egoja që un un mendoj kështu, un do të bëj ashtu. Edhe pse Islami më thënë të ka të lënë hapësinë, po jo atë hapësinë që është keq kuptuar kënde zotë këtyre si muslimanë. Un tash jam të shumë të subhanallahu te rase që dëshmojmë për forma dhe mënyra të ndryshme qi janë manifestuar nga anë tyre për të dëshmuar kuptimin e drejtë të kësaj që po flasun ne për të. Do të thotë respektimin e rregullës, disiplinës dhe fikjen dhe flakën e çdo tendence për kaos. Kur flasim për rregullin, para se të asili shembullin, dua edhe këtë të këtë ta përcoj. Ehm, designers sculptuense ja hojë aflet për kategorinë e tij do tëtë hoxja ka përslimë në mënyrë të heçtur, apo ta krej një hierarki u dhejt se hoxjëlarët do tëtë flasin dhe të gjithë të tjire të ndëgjojnë përmërsisht afsive dhe kvalitetet tjyra. Jo, vëllaj, nuk ka shkja. Nëse diko shëtu më ka kuptuar, keqë më ka kuptuar. Se hoxja dëshën hoxjen me imponu. Jo hoxjen, jo mu, por dijen që e bartë hoxja. Të ka dadin në natë. Andë në qovë se kemi njëri, për shembul, që është i shkolluar, apo është i aftë. Dhe në në tjetër, ka dhije për fej, për atë së ka dhije, i hapet hapsira liria për të full. Kjo nuk është e përkrufizuar në kategori njerëzisht, caktuar, për është e kushtëzuar me atë që ka bartë në këta njerëzisht. Për dikush vjen ekspert i kimis, ndërkomtarisht i njohër është apo? Me gjithë respekt, por këtu kune i po flasin nuk në duhet kimia për momentin. Dhe në falë, kjo shumër të nëndësishme. Por ajë më ndonë, se përrezo të tërbo të ndëgjenë kimia, të ashtë duhet edhe hoqem me ndëgjenë në fetë faqë faraj thatë. Gabem okja, se kjo kaos, që zënë të të kimis të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t diskoluar, ke msu paradietore, para, para librave, ç'i di e për gjeneracutuar, lejohet për aq sa ke. Por ju jo që ta imponosh atë tjetër që nuk është as tema jon këtu. Mm. Nuk është tema jon këtu vëllai. Prandaj disa njerëz mendojnë për shkakun se valla, na dëgjojmë këtu kanë njerëz. Mm. Hxhallarët nuk konsultojnë e, intelektual kur. Po duhet të konsultojnë intelektual, nuk duhet të ketë konflikt me xhallarëve dhe elitës intelektuale. Kur? do të bashkpunojnë hoxha për të marrë një vendim fetar lidhë me një çështje caktuar ekonomike duhet nga nje të konsultohet ekspert ekonomik jo për të konsultuar a bën as ban këtu njerëzit e kanë kuptuarin kët ti konsultojmë se si si vepron kjo ti tregomu si favor një një transaksion caktuar bankon nuk e kupton si funksionon ti ma tregoll ti ekspert edhe unë të kemi fetar pastaj un çfarë bëj çfarë saka për ndonjëherë për shemb karriera Në rândo thjemin ne për tubime kështu më radh ku e di çfarë dhe kja, me zot respektu um, po vras po për ndalla nuk kam presim këtë saat po flas për problemin që duhet ta largojmë se kjo po na bën kaos gje një kaosim duke këtu njerëza nuk mundin kërmë më lëju a bën vlla s'bënë kjo kaos është barkë. Tubim ça këtu. Njeri vet. Njeri që është smund god diabeti. Lirot gajërimi. Mijë qoftë çinoklerot, <laughs> ngadalë burr. Ti as rën hoxës apo se lloji diabeti që ti e ke, huxhë nuk e din. Kondor sa uçi nuk kupton as çka është diabeti, a është ku gvimbi, vazhdimbi çka është atë. Ka mundsi, thash term profesional. Atë rishalot, diabeti huxh është kjo kjo. Kjo dhëm. Jo se njeriu ajiran. Kach or i shkakton këto këto pasoja. Apo, dhe mund kët kët kët, kët. apo atë hoxha e merkat dhe e baur tek ajo tek laboratori i tij fetar atje futkët dhe thot mbas për shërimin e mjekut unë e bëna ekspertizën e caktuar laboratorin tim do duhet se nuk bën naqëru shumë bukur shumë rregull mirë për të thot për shembull dikush që mjeku do të marr këso vend nuk po nëse ai ka diën e, e, e, e mjaftuar me, me, me fetare po kjo tash po kjo po, po të mjaftohet me diën që e ka do të jap këso lëririe do po, të bëj Sot mjeku morën Guzim thot duhet më abortu. Vazhdon kështu mendon. Si merr një mjek vendim për mbytyjen e një fëmisë, abortet pa konsulohën? Nëse po flas është fetar. Ai duhet më thirrë huxhën. Të bëhet një komision. A përshëhet si bëhet rregulli? Dhe a përshëhet si kaosë? Rregullat të thotë kështu. Bëhen 3 mjek ekspertë. Apo e shqyrtojnë rastin e caktuar të një gruaje ashta zonë dhe bën një raport të bukur të mërkohshum apo për gjendjen e saj. Mbrana asoj që ta din. Pa sa që ata të dakorduohen, apo rreth gjënës së kësaj gruaje dakorduohen. Se këto janë ndikimet, këto janë reflektimet, kjo është rreziku edhe e thirr në urgjencë. Si ju rëdhë hocalar? Ka. Një komision hocalar, për bod një komision i miakës. Ka sikur po, s'ka kur komision, komision, po fmi po mbysëm vallah. Por ku do të mbledh qytetëti më marr vendim. Kjo një ordinanca caktuar e marr vendim heke o merr fund vorrësë. Këtë marrësh kjo. Të marrësh ka ndodhur në pronositë tona sot nga abortimet e shumta fatkeqësisht bëhet një komision prezantov. Kjo gjendje e kësaj motre, kësaj gruaje, kësaj nëne është kështu, kështu, kështu. Ajo që kemi arritë ne ta bëjm është kjo. Ordhoni zotrinë, vazhdoni bëni punën e juaj dhe mirë vendimi mjofton në konsultim me raportin mjeksor që është i përbër nga komisioni i caktuar mjek ekspert specialist dhe vendimi i hogjëllar kë kë kë mirë vendimi se nuk lejohet të vazhdohet stazania e kësaj gruaje për kët arsye dhe përgjegjësinë e kësaj pune na e marrim apo kjo rregulla ka pas kësaj kush mund të dyshon në saksinë e këtij vrim askush Filan banka banka caktuar ka hap një bransh për këtë çështje të caktuar dhe ka bë ofertë apo ekonomistët muslimanë që vinë saft më fal e kanë për obligim para se të përzihen punë të xelllarëve ty tregojnë se a bën as bën a është domosdoshme e nevojshme e dobishme kështu më rad nuk na duhet kjo filozofi na duhet që të bëjnë studime të shkurtra realisht çka është kjo nganjëherë ndodhet më shumë të mirë kur thotë kjo është për shembull hoq ndodhtur hipofiza po valla nuk di çka është hipofiza Di është, di në a do diçka është fjalën, nuk diunë këtu. Nga si do mund ta përdorë ty një shprehje për shembull, hafton i tirabat e tempës me rreçkar. A nuk duhet luftojmë te më profesionale? Ti më thënë, kjo është Shqip qyshto. Ne studim. Ne ende nuk kemi, për shembull, për <clears throat> sa diunë. Sa di mund kemi gabim. Po nuk nuk nuk kemi një studim të ekonomistëve të kë, që janë musliman. Një studim për ndonjë dukërit saktuar ekonomike në shoqëri që i mundësën hoqëllarëve tjepin për iqe ku jenë? Me djetre lojët e kamatave që sot prezentohen të kënjesën me emrat në bryshëm, apëton njesë nuk i kuptojnë për të njesë bëton, valla i hoqë s'ka kamat 0% më ka thonë sa i se kuptan, a i ka kuptu kamatën shumë një plesikët në ngusht duhet del ekspert të ekonomikë, thotë jo vëllë në ndër Un të rregoj ti se nuk ka bankë që funksion pa kamota. Kë rregull? Ata pastaj kët e ambalazojnë në formën e dëshmë. Ja dha këtu të rregoj se ku është kamota. E fshihet që ti si e kuptou. Dhe ti e pagu si i saj, edhe nuk e din. Ja saran. E. Ai e saran possibility. Huaj e thot. A po sha? Rregull, vota thonë se nëse këtu është kamota, mësysë nuk është për të drejtë, por për ti ku e diunë? Haramësh. Kse bashkullimin e dëshiroj. Edhe edhe kënga na qellor. Nëse ajo qaniera për shemb duhet që për të folur për mahfisin e Allahut në Krim. Flasin për embrionin, flasin për atë, nganjërt pirtila nuk di çka pothojnë. O vëllai ngadal. Ose merr një mjek gatvete. Me informacion. Po, do thumë mjekut. Mfal. Tregon aty për shemb, tregon aty për shemb për këto dy kanale këto që Allah i ka bërë njëri për ushqim ti si për fimore si funksionojnë këto. Ai e shpjegon, thotë Allahu e shpëloi. Shikani ndazet, a nuk duhet kjo Allah, pas taj fa, te ke fundet. Ose mere vet në bajen me në mirë, të sotjuar, dhe për cilë e Allah pëtan? Pa jo të forës në kasë në gjemië aty, të flasë e për të punë, mjeku të ullë kokë, o oh, zatë ku fëtë hoqëja në kuptan, ndodhë kjo, anë të dhe hoqëja për dhe në kasë. Ne indi të shumë që gjithë do kur të respektan, vendin e, vendin e ti, dhe kur duhet të flitet për diqë, të kjetë diturije mi aftuat për atë, Si mësë përfullim për, për, për medicin, kur unë e i di, i di për shemmur, Kurani përmesh e di, po pëse e nga të rënë këtë borë me zë vetë? Pëse e nga të rënë? Kurani përmesh në duhet kur? Kur të përçaktojmë kush me në falë namazën. E atëherë, ti gjenë shprejhë. Shumë, po rrejkull, me i mrejkullu shumë nuk ka borë. Muhammedis atë nuk ka thonë, <të dëllën> ja njezhu dhe limam, a që është me i dish me libën e pas taj me kondë barabartë, që këtë dinë së në mansë ka shku, e për që kështë nuk nëndodhë. Dhamës dhe dikurës du tjetë më i avancuar së jetëtit, për me gjithatë regullë është. <coughs> A i që dinë masë mirë, së në jetë në pegëmarsë. Pas taj kë, pas taj kë. Regullë, 4-5 kriterë, për të vendoshën 10 minuta, kështë dhe të në uheqë. Namas, ansë të jetëtër. Nëse nënano kimi kriterë të caktuar se si ta rregullojmë udhëheqjen tonë për vit e vit e tjerë në punë të ra, pun caktuar, këtu futet kaosi. Dhe ky është kaosi që sot po vojmë. Përse? Musliman bën partneritet për një biznes, shumë kushte i lën anash, pa, jemi marrë, pa jemi marrë, shmë, pasaj, i më vë dot marrën me përmbanketë. Po jamur burrë le të marrësh më pastaj të ku të bëjmë hori dy njerëz pastaj afta. Sesa se jemi për lapo për një punë thjesht. Kjo është marrë. Nuk është marrë çun kur ti besoj ti para. Kemi një projekt caktuar ti mbojk 30000 euro. Do pastaj thmash një mujë tëm kupt raportin. Po të shohin në mua, kjo është kaos. Rregulli është, mfalni që jeni ditur të më kërkani. Mfalni, erdhasht unë t'ju tregoj. Ë ky rregulli është këtë. Për dhe këtu që është tregtia ose për shembull hodhja të shkon atje atë çë nuk malan kth për 20 euro, mute sot, si hoje e të fut kaos. Tregtia ar diçka tjetër, të të njëre ka në llogari vetë, e, vet, e kosh 1000 vetë. Andaj Gjabir radiallahu ta'ala anhu, ka qenë në thym. Dhe për e kamersëm sartë, për e këthenë, kënë Gjabir i vëluar shumë. Dhirë së dykur e kaprejta. Gjabir qa pune jo ta. Thajë Rasul Allah, devje ime është. Vërë arë është plegoz, ku e diqëfarë, dhe qalanë, nuk kam mundë si mejëtë. Më me ndësëm me vendu si dorë, njëtë Allah në shërru devje. Shë këtash, qëfarë bërri më me ndë dhe po të asher, të filloha me nëgojë që për shmimë, me kënë, me Muhammedisallam, nga se keno të rekti, regullin betet regull, pas taj ti a ma falë mu, pëse më peganë berë, nga dëshira jote, kjo është që të të dhe, por nuk guzoj unë të ndivetën që, qërë respekti kjo përhoqen, ma shetë përshemë u lë bukën, po të shetë Allah se regull është me shitë, ku asjë ma tepër, regull është regull të je bir i Tashar Rasulullah me kusht që ta përdorish shtëpinë e saj në Medinë. Jo këtë herë për se të pastaj un kam çuneci. Ta dorë Medinë. Në rregull thashë, shujtoj në Medinë. Kjo është dashuri e sinqert. Kjo është dashuri e sinqert. Pse Allahu xhallahu ka vënë dos rregull. Po vallai ky islam është vetë rregulla. Për të luftuar kaosin, ne kemi prinsipat islam. e islamit. Po po bën i marr në ti, se islami studion prinçon. Se ka vënë ndëruar. Allahu xhallahu i thotë regula kërshkon me virtudiket. Tërë ke atë njerë, tërë që se ka në gjuhë, edhe njerë, komënësi të ati i duket, se njerës të ndëgjën fare, mm. herë në ditë komënësi i duket, herë atis, e atërës, nuk delë, fe i dhaqila lekum, shiko, ju nuk e hapë ajderën, se po nuk e hapë ajderën, të detyrmisht dhe të larguash, po aj e hapë ajderën, mm. është në shëtëpi, o dhe thot, në derumë, dhe th Nuk kam unë si thotë të lukëtëm këthahu. Ida kile lë këmurë gjionë, këllështëtë këthahoni. Këthërëgjionë. Këthahoni! Se imare zëte, one kam donë ka kuha ime të visitaj. A isë sënë prananë. Zë qëfarë? Allahu thotë, dhalik e ezkëalekum. Kësh me pasë për aportë i webse. Se po më pranaj, pranë nga dhunë. Menë zi preqet në gritim. Këne këra respekt? Këne këtë ashtë uri? E po? Po sa të largot, o, oh, shëtë qërë qështë këjë qëfar njëri lov, jenë palejmë ru, ha? Këllë futë më bërgojimë pasaj, e më para gjikim, e më ndim të keqë. Në lovë thëtë, mërë ha të keni transparentës. Po, transparentës. Edhe muslimani këthejet, po dhe kuj që i thësë këthehu, edhin vlerën e madhe të respektimit të mëzafirit, dhe nuk i thëtë pas për një rast te për emergjent dhe nga kjesë të madhe në kuo që e Po dikush është zënë këtu, zoti ka thonë këtau dhe Xherthos ju ka thonë, ja as s'ka sistem. Ja, nuk bën shtër. Ne ka rregull këtu. Ka rregull, si e rregullohet raporti mes njerëve. Edhe këtë dikush ja that, "Ço tre hera, hera një so, duhet më të sakoj 6 herë atje." Tash as po në njëri. Do kush jete më ka thosë, "Saj du di ku të mëni. Tre herë Allah qomse. Rregull, tre herë. Ese e stan tharaza. Qarki me lezë tre. Ebu Musër është alishkaj, tek Omeri, radiallahu ta'ala. Tërëkiti tërihera, që që një derë nukështu? Omeri shtë i zënë, dhe të u vesh, së në në punështë të piti, banya, duul, tha, t t i zënë në banjë, dhe së u regulluat, dhullë, mu se kështë e marru. Omeri vrapaj tha, ku e njësë, Allah? Thonë, tërëkita tërihera, nuk do në jetësa. Po të tërëkit, Omeri nuk din të hadith i tha omeri, po tja mund në konjiri zonë, e kishte dertë omeri pësë të sirë pësë a viri, unë dhëla du të tjishte une, nga gjelozija pësë u largu ishte, shiko këtë bëjari. Tha, o dhe ndër umë, e kam dëgju pe gamberin se së o sëmë se ka thënë, kështu, kështu, kështu, për kërkim lehet, tri ere, nuk delë, largohu. Po së so përna adit, që farë, tha omeri? Se dintë, omeri, se kjo adit ë Apo keçkuptimin, nuk bënd tash të vijen shprejnë nga se bëjnë kaos. Por shfar i kurzoj e bu muses, thash rika, unë se kam në gjuhë këta dit. Shkëta asht hapë të pegamërën masel, edhe një dëshmitarë, se më zolek e keçkuptu. Se tash përvendusmë nga regullë. Për regullë dëshmitar, dhe dëshmitarë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d qasë që ndodhur. Të shumta mirë po thash, të gjitha këto japin të kuptojnë se ky islam imponon rregull, imponon disiplinë. Ne e prishim në çonse e sillim trazhimin e së kaluarës kaotike, branaqti islami duke u dëshmuar si ekspertët e mëive të ndryshëm, e me përvoja e me zgjuarsi, është katpsi ekstremat, atij ku nuk duhet kjo, atij ku nuk kërkohet kjo. Gase po të shtë ku kërkohet, do të lulzon të Wallahi puna jon shumë më ndryse se sa që kemi sot gjendjen. Patyesisht. Duke thyrr të rregull të Islamit, si një kaos të përgjithshëm, një jetë në përgjithësime, qoftë fetare, sociale, kulturore, kudo që them se si jemi në kaos të vërtetë. Po. Dhe ky kaos i vërtet vjen, o hum thënë nga kaosi personal, i secilit në shoqëri. Mendoj që është një shprehje për të qartësuar, të para se përmendën rastin e Omerit radhiyallahu anhu, ai dëgjoi, u siguroa dhe u bind më njëherë për ta zbatuar. Është për ia dëgjojmë? do vbiem ndërsa sot kemi dëgjuam dhe diskutojm pastaj vendosim çfarë do bëjm për kullush ë ashtu është do thën qartësimi atë kemi ke probleme personale atë hoc secili po na ka kështu kemi bë por po na kemi bër kështu për shembull dikush ta ka bër një ofertë që thon do shikoj ti sumi pa, të kushtojm shumë me ju do vlen e mbaritur nga ignoranca e të tjerash në të po kjo kjo kjo është mentaliteti i skaluar as duhet më marr fund Kur vjen unë as pe ka më, nuk i çka më shikoj mua. Kam marr fund këtë punë. Po ne hoj gjithmonë kom shikou, po të gjithmonë gëshikou, të arsbon më shikou. Se tash i rab. Shumë është e thiert Allah. Po ne gjithmonë kom zanati, është të putë zanatin donë elim dikon tjetër. Ktu s'na vën zanati. Shumë është kjo. Po ta vëre, duhet më i qet. Vllopse. Na na na, aki më çort. Ku Kurani kujt është Allah? Ku kush kush e ka zbrit kët Kurani? Kush e ka fol kët Kurani? Zotë i gjithësisë, Allah. Zotë i gjithësisë. Ajë që dinjë dhe gje, në banë, ndorë dhe gje, e kësë më rrath të shumë të qenë emrat dhe ciljithi. Pa në kështë torë të, të thejmë i zotë i gjithësisë, prejtë pak se keme diskutu, familje ka qërë të lemërën ma vona, ishtë tamë në kështë qërë të parlamenti, apo opozitë dhe, dhe, dhe pozitë. Ja, a zotë i ka dhejmë, po, djetarët ka mësë patime, disë ajetë, mundhet edhe kështu edhe kështu se zoti na ka mundsu kët për disa orsit shumë të. Por diku është e qartë për shembull. Vëzhgëruar delegat apo kemi para veti ligjin për kamaton, no? Kamaton. Kamaton është e qartë. Dhe o, ose si i thonë zot interes, nuk ka e, nuk është interes, ajo dëm ështëa. Por e kanë thonë interes për të yosh njerëz, se nuk kanë nda, nuk ka faide ajo. Nuk ka interes, ajo dëm, ajo shkatërrim. Andaj i qujmë na kamat, riba. Sikur se ka qëtë Allahu Gjellewala. Dhe dëshrujmë që te ndalujmë apo te lejojmë. Kush po vëtëm për? Në islamu kështuva? Nuk kështuva. Në islamu kështuva se miëna vë ta'na. Dhe gjuhëm o dhëtë haram edhe morë fund. Po të është e trekti e me këto shuj. Hashtë asë një listë ka orë të këpëj o dhëmë o dhëmë, ja Resulallah. Ti e bërim dhe lëmë haram alkohullin por mu më ka mejt e në dhe tona pa eshit. A bën të ashes, pas taj e bëjt. A ka nështu me konsultuar? Haram është. Dhe të enës i minimalik, u vërshuan rrugt e mediz nga alkoholi. Lumejt qërkullojnë nga alkoholi. Haram. Ma di Muhammedi sa salem, hyri në disët depo të alkoholit në Medine. I thyjen të ato, uh, të mund që ishte, ishte, ishte vera në te, në to boza them dha. Po. Vazhdimo. Tumoya ato që ndoish e është vendosur vera dhe i godiste me shkopin e tij. I tha Njeri Rasullullah, a nuk është mundësia që të përfitojmë spakun nga këto? Këto Se janë haram, e derën na vera dhe e lajm mbushim ujë. Dhe kjo është e mundshme. Por tha Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam intiqam li hurumatillah. Apo jalousia e madhe, pse këtu ka paht një haram psalloha më bën çrrëk ta prishë. Kështë ka kus ka borë gjithmonë. Dikur na ka. Po kë ka qenë në momentin e caktuar për të treguar se jo që do po të yemi hamendur për virën, por nuk hamendemi as për borsën e virë ta prishim, nga se ka orë ulni zotit. E kaq. Allah ata kanë kuptuar shumë seriozisht. Grat Medine kanë punuar në orë. Edhe në orë nuk është tek shtëpia. Është më larg duke punu po duke punu po duke punu po ka ne ters oh you grote medinis allahua ka bër obligim polesan ato s'kan qen të zhveshur mbuluara po këtu flok ju kanë dukë disa disa sa kanë pastë krah deri këtu këtu dhe kanë apo harë shalën pe nëse po nuk dalën mua kanë këtu tash janë këtu në orat ato çka më po arsye e logjike që të shkojnë zhbuluar shtëpi arsye është se i ka thënë në orë mm. dar shtëpis pa pregaditura. A filozofuan këtu. Ata shtimin e mbullunes si jam këtu, ne këtu. Fan këtu që ndrojm, nuk lëvizim. I drequan fëmit, shkanën e biria biria mbërthiesnë saktua. Shkobën nënës atë mbullesën që mlam natën, i rgonin. Dhe kështu me orgona e me çarshafa e mbulluan kokën, u futën shtëpiat e tyre nga ora deri në shtëpi. Pse? Qase ka urrni Allahu të mbullon? Në sotane sermant të, të Aisha radhiyallahu anha i pam gratë ensarve sikurse korba e zi, të gjitha të mbuluara. Kjo është shënjë që është dëbart nga ignoranca apo dhe nga pavarësia absolute e dëshme në robërinë e Allahut azh. I vjen urrë Allahu janalla ora, nuk filozofon, nuk kërkon arsye, nuk kërkon arsye. Kërkon arsye se si t'ia ja bën diçka që, nësa kurrë të ta lënë si mos ta lë. Musimaj, kjo është e qartë haram, kjo është e qartë obligime ki. Sikur se dhe i themë, vërdimishtë një themë përshërturë. Gratë kanë marë pavarësi, fatke të si është tëpruar. Pavarësi e tëpruar është kjo. On të nështë, onë shëmëra bëktina. Subhanallah. Buri thotë, në ka që ure më konë këto. Nëse mojë vi, nëse në mojë të të në kamë që. Pej ka kjo. Pej në ranë së filmave, But. në kur babem s'ka mund me më, më prumë në shtatësati kja është një nënë, që kja është kast në familje ka si kja përën kast kja s'mun të tjera gruja nuk ka mundësi kja është guje petë dukuar se ka kuptu i shtëlamin drejt një grua që nuk e kuptan se Allahu që ka kryu këtë grua përgjetë që ka bërburin a i pytet për te Nëse këtë se ka kuptu, këtë derë se ka kalu, të e asin nga i sëme se ka kuptu. Gjitha tendensë për kuptu tjetën të, të armën është kaos, problem është me kuptu. Gase buri vendus, a këj me dalë, a s'këj me dalë. E kapinati, që shmu vetë, këtë kjo është për vajote. Këtë i notë thejet, për Allahën nga se, këtë këtë këngjil. A përshë? Ose buri, për shambull, unë, Ti kërkoi falë grux. Jo, më vonë. Si konkurkoi kur? Ah, gabem. Ke gabu. Ke gabu. Ke çje ke bos. Mfal. Po të huaj, mfal. Më fund gabon. Vani re bos kaos. Bo kaos. Çdo kur si të qysh dajn me natën e vet tekreat, unë kurkuku si pun hallas. Po de se kur mos timan sekon. Para sa ti ka dhon kurkui kur fal. Tashi po mos timan ta ndran fjalore. Ta ndan rregull. Gjithë ta ndryshojnë vllafta. Kë është bukuria e islamit? Të gjith i futni sistem apo diku i vjen pak mangosh nga kjo an nga se këtu e ka pas mos zgjeruar, po, an, këtu bjen apo, bjen, mir, po këtu i vjen mirë. Apo diku i bën dyon mirë, po këtu i bën çafa i dha më shumë nga se këtu po e godit. Po sistemo. Sistemo nga se jes tramu. A ka po vlon ndërun fëmia që për shembull nuk kujdesen prind për të për këmbën e tij. Ona kanë çuditë vallaj me këta njerëz subhanallahu. Po fëmia ec pak si stramt. Ndodh këmbën e ka pak më të shtrembruara apo ndot atë të tabanin ë uh, këmbën, këmbës uh, pjesa poshtme të këmbës, do kë të korrë një. Në diku kamu të shkaktohet për shembull, si pasojë si pasojë përdrimi të këpucëve falsë. Tëri ajo këpuc, dy këpuc, atë stram braf me ka post asim pak pak më dobët dhe kanë dikë, për shembull, për shembull. Dhe mjeku i thot duhet të blinj këpuc ortopedike. O të sledë ë uh, kanë formë caktuar, kanë, a janë ato. Edhe pas atëve shmiju, o, po më gushtën shumë, po më dhamë këmba, nuk mund teci. Prindit dhe tërën, hec, nuk e fajsën këpucën kur. Në regullë këpucëa, po këmba të eshtë ramu të japëto. Dhe e duran, e duran, dërsa sot i thuet, Allah ka thonë kështë, po qyshë bëgjë mja prishë të mi, po preshja i pëpidham, po, po leti dham, se te kështë ramu ai foton sistemin kallëpunë istomet na dhaim vallallë gjithë dhe kapak, dhe ka pak diçka po na dhaim dikujt dhe tu po na shtron nga në napak dikujt ndërsa këtu po i bën pak mangoshte po sonz po lëviz dikujt sprish pun por kur drejtohemi taman apo pastaj shesa disa sene vendemat na kashtromu ignorancën na kashtromu yemi bo duke çaluq na ka prishin marr nuk po dukem si njerëz vallallë istami kërmë na bon njerëz kurdhet na drejton ecjen andaj pranoje kallëpin e ti Edhe pse të vjen pak ngusht nga njera. Edhe pse të dham dikon ka pak, pranoj nga se e ka për me drejtu. Kët e kuptoj. Nuk e ja pranon kështu, do të sfrmuos edhe më tepër. Apo do të sjutohet shtrënmimi dhe kaosi edhe të të si më tepër, duke përfundim pastaj tër çënjen tënde allon në rrugë. Ai nuk ka kish pasur kish shëshëri. Patysh, patysh. Mbas i folëm dorë spletos, qartove gjithë, më thonë që lidhja e accounts-it me kolloj, më thënë simptoma që ka secili në shoqërim që ku bën kaos. Totu në minutën e fundit ka një pjesë që është më e veçantë jona. Këxhamati i xhamisë këta të cilët janë ulen në gjujt e Hoxhës, ndëjojnë Hoxhën, kemi një problem Hoxh në çrregullimin e transmetimit të informacionit që merrim në Hoxha. Ndonjëherë kupton një bisedë dhe transmeton ndryshe se çka thon Hoxh Fillani, vetë betohet me Zot. Edhe së mëstos në ditët e sotme, një problem shumë madh është interneti që nuk ka një kontroll të duhur të informacionit, se cili ka drejtë të flasë çto dojë. Duket se këtu kemi një kaos, më thonë në fundit të kur zonim me këtë. Edhe kjo është një kaos serioz që ka shkaktu. Kaosi që ka prek, më thonë, transmetimin e lajmeve, transmetimin e informacioneve, së çiftëve hojallar. Nga sa erëm tụt kaluar, tja fut kat. Ka ndëjoj Pandrei Gulmukaduk, Papa Soya. Dhe më ndan se sot edhe për cilë hojës sot Papa Soya. Unë jam më në vend, më thonë, <coughs> hojë që na dëgjoj se ke thënë Më vjen fat shumë të vështirë, nuk po e di, si ku nuk po di çfarë bëj. Dëm than ti huaj ke thën se muslimani në Ramazan ku do të shkon i iftar. Para se filan të fillon të ngrën, duhet të pytë për naren para që e ke bler kët kujë ke fitu, miksi ku e ke bler? Një raport të jap në koçire që të vendos. Wallah tash kurs kam thën, as ndërmend nuk më ka. Wallah thaj kë kë kë dy të persona e kanë përcjell teknik kështu në qytet tjetër nga qytetet e Kosovës. Tash kurs kam thënë kështu. Kur? Kjo nuk është për shkakun që i ka çin mendim, e, po mfal, po e kam, kam, shumë po, ka mendimi, jemi, ka kundrazi, kam dhe shumë mendime. Po s'ka çin mendim, jemi kurs ka çin kështu. Përkundazi, kanë volë ndryshe. Ne ishte bërë kaos në qytet për të Ramazonin, nga që, nuk kam po më në kampom në ditem në qytet për të Ramazonin, ishte bërë kaos, ndarje mes njerëzve mes familjeve, nuk shkajnë atë familje se a i siapra partë, për shambull, nuk di kërë ka fitur, pëse pëse hoqja ka thënë. Shqika di kërë ka thësmetur dhe ka bëgë kaos në familje, në raporte me njerës. Në kësa i të fëton i vëtarë, unë nuk vi, kërë bëgët kaos në raporte familjare. Qëfar të i bërë të njerë? Nëse Muhammed, nëse njerë që i morë në gozim të keqë interpretojnë në disa vendimit vetare, i malkoj, ti edin shumë mirë gjuhën e pejgamberit sa nuk apo në, në mallkime. S'ka qenë ndëgata që mallkojnë. Ajsabiuçi u plagos në luftë, mëngjesun ngrit i papastër gjunub. E pa vërtet në telakur me sperm. Dhe rregull i islamit duhet lart. Por ai që i plagos urën, tha, "Populava do dëmtohen fort." Tha oh, shoqët e mi, "Ishte pejgamberi i larg, ishte mëngjes ku sa bajt afër." Tha mgjendën letzim jo burra, tha, "Skalet sepse u i ka." Po kanë plagë burra, thos plagja nuk është justifikueshme. Nuk është, po nuk, nuk është justifikueshëm. U la në vdesh. E lëmruan pejgamberi thonë qateluhu qatelahumullah. E vran Allahu i ibraft. Kush të kanë thonë kështu me të mesullu? Te mu me ka këtë pum, po kush të ka lënë ty me krasu edhe këtu? Andaj sot zotnia jemați, edhe motrat muslimane, parë cilën fetvan por ju si e ka thënë hoğa si e ka kuptuar ai vet andaj ngjëri sonjer në më vin mëo më transmeton një ngjarë i them dëgjoj kushti për me të dëgjuar të ma transmetosh si e ke parë ju e si e ke kuptuar pastaj kuptimin tënd më vonë stres pun ai e ka bër kët ngasë kët e ka jo kët e ka ti e ke kuptuar ma tregon er si ka ndodh pastaj doim të thit atë ti përse thonë hoj Allah si e ka thënë truç Pastaj ka thonë pegamerson komunsi, çatiçi përcillet ta kupton më mirë sa ai që përcillet. Pa Për ne ti përceles komunsi ai pa pasur as të jo vllajtosh, kësotë të kuptimin. Ka që ke kuptuar. Por jo ti e përcilnë kuptimin tënd, në të të emër tën, të aso që ka thonë hoxha, nuk jep hapësirë të më kuptoj, ngasë ja e ke imponu kuptimin tënd dhe e ke shtrembëruar fatin. Në kaos që ka të kuptojmë drejt, nuk e din mirë, nuk je i sigurt mund mund them që ja celularin tim hazimet e mia thërë hoca patalla sot vëllai kemi di që jemi në percent kuos po vetëm kë duat të them sot vëlla përpara njëri me verifikuar shoe ibn al-hajjaj radiyallahu ta'ala an rahimuhullah detatori me hadithet jetonte në kufa ma u fort Bagdadat në Irak kur vën dikush më e pyet subhanallahu nuk përgjigjej detatori me hadithet tha kam një kusht ku banën të i cilë veni, të vendje, po që të duhet, ma japë të mua dresën, mërë të shënime për pyqësën, dhe i thënë të në fundë, ka mundë si që e ndroj me ndimin, vit lejmë rajatë. Ka mundë si që ndëgjësën këtë vend, është shtërmu fëtëva e jam, të, të dinë burimin për kosh, të e ka shtërmu fëtëva, të të të vitë. Sot kemi vëllo, telefon, fax, internet, Mallen internetit me 10 trama të komunikimit, rrjetet sociale, ku e di çfar, makina merr makinën për 18 e orë. Gjithë aftëmitë shpërfillën thosim jemi në kohën e guret. Dhe nuk është e me të mundsh më të verifikosh fatfat të orëja, kjo është papërzit totale. Kaos i shkaktuar. Pasi ky kaos po prek raporte më gjallar. Se këtu këtu ka don këto për mua e këto për mua, këtu për të këtu dhe fat keq se është, po mbërthën një një situatë nganjë e zymt e raporteve e kuptimeve për shkak të ka ushtruar papresisën për cilën informatove dha ngjarjeve. Por ç'është tem shumë e rëndësishme, mendoj se na duhet edhe një emision tjetër për të folur disa nga çështjet më kritike, më, më problematike që do kemi më thënë jetën të të Por, klasë, afton, në jetën tonë të përditshme të mbarsur nga ignoranca. Por klasa mjafton, lutsohom shumë me gjithë mire, amin, me zotimat, Allah, të mirën. Me çmenduri të lartë zot i marr. Vallajt në rroftë zot, vallajt qoftë. Amin, amin. Qoftë. Amin aty. Të nderoj vlezar nga biseda e sotshme do të futojm shumë mirë se secili për ne është përgjegjës në shoqëri ku jeton. Dhe kaos i ti personal do të sillë një kaos të madh në shoqëri dhe ka përgjegjësi shumë të mëdha. E mbyllim bisedën me problemin e kaosit që kemi ne në, në transmetimin e marrjes së feston, atë të kemi shumë kujdes dhe themi merrni rregullin kryesor, të qujam dhe opindem. Duke shprehtuar në këtë burt dobi kjo biseda e sotshme, takojmë në emisionin tjetër të rëndësishëm, flasim po përmbardh me tunave të ignorancës. Dhe atë që qofshin në kujdesin e Zotit. Selam alejkum ورحمت الله وبركاته.